Ötödik fejezet December 7, 2, 8, Lori bonc látogatását követően Jack és Winnie sietve végzett szúpasszéro halott szemléjével. Ahogy Jack előre látta, az agyban semmi sem utalt sztrókra, így még valószínűbbnek tűnt, hogy a halotti bizonyítványon üresen kell hagynia a halál oka rubrikát. Mielőtt felnyitották a koponyaüreget az agyvelő megvizsgálásához, az asszisztensek nagyobb csoportja jelent meg a boncteremben, hogy nekilásson a munkaállomások előkészítésének. Marvin Fletcher, akit Lori előszeretettel kért fel asszisztálni a keddi bemutatókhoz, egyedüliként jött oda Jackhez és Winniehez, meg tudakolni, hogyan végezhettek ilyen korán az első esetükkel. Ez az én keresztem panaszolta fel nevetve vinni, Doktor Stapletonnak úgy szólván nincs élete. Miért? Van jobb móka egy korareggeli boncolásnál? tette fel a költői kérdést Jack. Hiába is próbálta volna megakadályozni, hogy ügyes ügye szóbeszédtárgya legyen a patológián, ezért legalább azt igyekezett elkerülni, hogy ő legyen a plegykák közvetlen forrása. Miután végzett, és segített nek áttenni a holttestet a hordágyra, Jack beugrott az öltözőbe egy fehér köpenyért, míg vinni előkészítette az öngyilkos rendőrfeleséget. Abban a tudatban, hogy Lori türelmetlenül várja a részleteket, amelyeket azután megoszthat Szú családjával, mielőbb el akarta juttatni a levetmintákat a toxikológiára és a szövettanra, ennek a két osztálynak a szakvéleménye nélkül nem zárhatta le az ügyet. Tapasztalatból tudta, hogy ennek az a leggyorsabb módja, ha ő maga viszi előket. Miután magához vette a mintavételi edényeket, először Maureen O'Connor frissen felújított birodalmába vezetett az útja. A szövettam vezetőjeként Maureen különálló irodát kapott, amely laborul is szolgált. Amióta csak megkezdte munkáját az IO-in, Jack kiemelt gondot fordított arra, hogy baráti munka kapcsolatot ápoljon a pirosposgás arcú, széles mosolyú írnővel, aki még mindig bájos ír akcentussal beszélt. Ahogy a jelen is várható, a szövettan és a toxikológia gyakran szolgál olyan létfontosságú adalékokkal, amelyek segítenek megoldani a rejtélyeket, és minél előbb vizsgálhatók a minták, annál hamarabb lehet pontot tenni egy ügy végére. Minden más törvényszéki patológus türelmesen kivárta, amíg feldolgozták a mintáit, de nem Jack, és főként nem akkor, ha szorította az idő. Ilyenkor jött kapóra a kivételesen közvetlen Morin barátsága. Lám csak kit fújt be a szél, köszöntötte Morin sajátos akcentusával. Nem emlékszem, hogy a híres dr. Stapleton egyszer is felkeresett volna ilyen korai órán. Minek köszönhetem a megtiszteltetést? Mindjárt mondom, de van egy feltételem, felelte Jack. És mi lenne az? Bizalmasan kell kezelnie az ügyet. a számon, bár kifúrja az oldalamat a kíváncsiság. Szóval mi kell? A nagyfőnök egyik közeli ismerőséről van szó, halkította le a hangját Jack. Minél előbb kellenének az eredmények, hogy beszélhessen a családdal? Ezt sajnálattal hallom, komolyodott el Morin. Mire lenne szüksége? Semmi különösre, viszont arra minél előbb. Az illető barát egy doktornő, aki tegnap este halt meg a kocsijában az MMK parkolóházában. Mivel egész életében inzulin függő cukorbeteg volt, szív problémára gyanakodtunk, csak hogy a szívének ránézésre semmi baja, és a koszorúerek is tökéletesen rendben vannak. Ezért kéne minél előbb mikroszkópos vizsgálatot végezni a koszorúerekből és az artériákból vett mintákon, hát ha így kiderül valami. Beszéd közben megkereste a kapcsolódó mintavételi edényeket, és felsorakoztatta őket Morin asztalán. Rögves neki látok, bólintott Morin, habozás nélkül, csak sikítson, amint megvan az eredmény. Magam telefonálok, ígérte Morin, miközben előre hajolt, hogy összeszedje az üvegcséket. Megpróbálom még mára beütemezni, de holnap reggelre feltétlenül meg lesz. Értékelem a segítségét, bólintott Jack. Ezután a legfelső szint felévette az irányt, ahol John de Vries, a toxikológiai osztály főnöke kapott új irodát. A toxikológia azelőtt a negyedik emelet egyik zugába zsúfolódott be, most arra viszont a teljes ötödik és hatodik szintet kisajátította, miután az IOI csapat jelentős része átköltözött a 26. utcában épült új felhőkarcolóba. Habár a nyílászárókat nem cserélték le, így továbbra is meglátszottak rajtuk a fél évszázados használat nyomai, a csúcstechnológiás labor többi része kellően modernnek és drágának tűnt. John korábbi irodáját, amelyet mérete, külleme és szaga alapján régebben takarítószer raktárnak használtak, mostanra felváltotta egy tágas és panorámás sarokszoba. A labor teljes átalakulása Jones személyiségét is gyökeresen megváltoztatta. Az egykor zsémbes, sőt, egyenesen goromba toxikológusból kedélyes és közvetlen kolléga lett, ami Jack szemében valódi csodával ért fel. Mivel a komplikált eseteknél a toxikológiai elemzés legalább olyan fontos szerepet játszott, mint a szövettani, korábban Ugyanúgy noszogatni próbálta john ahogy nem egyszer Morint, ám ő ahelyett, hogy segítőkészen felgyorsította volna a folyamatokat, mindinkább passzív-agresszívvé, ha épp nem szimplán agresszívvé vált. Több alkalommal is, kis hián egymás torkának ugrottak. – Jó reggel, dr. Stapleton! – köszöntötte John vidáman, amint betoppant az irodába. – Önnek csak Jack! Doktor De Vry, mosolygott Jack. John vegyész és toxikológus doktori fokozattal is rendelkezett. Akkor legyen csak Jack. Miben segíthetek? Ugyanazzal a magyarázattal állt elő, amivel az imént Morinnak. És milyen eredményben reménykedik? Komorodott el John is. Mindenkinél jobban ismeri a rutint. Először is kéne egy általános drogteszt, bár a boncolás során nem találtunk más indikátort, csak az enyhe tüdődémát. Amennyire én látom, a túladagolás esélye a nullához közelít, de nem ez lenne az első eset, hogy tévedek, és ki akarok zárni minden eshetőséget. Természetesen, Bolintod John, ez magától értetődik. Mi kell még? A páciens egyes típusú cukorbeteg, ezért a lehető leghamarabb, a lehető legtöbbet kell tudnunk a glükóz és inzulin szintekről, a halál időpontjában fennálló esetleges ketoacidózisról vagy hiperglikémiáról. Hogyne? ne? értett egyet John. Hozott csarnokvíz mintát. Magától értetődik, Jack rámutatott az egyik mintavételi edényre. Helyes. John gyors pillantást vetett a többi üvegre, és helyeslően bólintott. Hát ez, emelt fel egyet, melynek címkéjén az injekció szó állt. Jack közelebb hajolt, hogy megvizsgálja. Á, igen, kösz, hogy rámutatott. Ez egy általános bőr és szubkután minta a combnak arról a részéről, ahova az utolsó inzulin injekciót beadták. Nem tudtam, szükség lesz -e rá az inzulin szint meghatározásához. Gyanú esetén nincs ebben semmi szokatlan. Rengeteg tanulmány született már arról, hogyan szívódnak fel a különféle inzulinos oldatok a bőr alatti rétegekben. Gondolja, hogy ennek itt is lehet jelentősége? Nem tudom, vallotta be Jack, de valahogy nyomaszt ez az ügy. Valamit mindenképp írnom kell a halál oka rovadba. Szólok, amint megtudunk valamit, ígérte John. Úton visszafelé Jack beugrott az irodájába, és ott hagyta a többi mintát. Ezek a 421-esbe kerültek, ahogy az I.O.I. új felhőkarcolóját nevezték. Személyesen akarta átadni őket a DNS labor, másként törvényszéki biológiai osztály vezetőjének, Naomi Grossmannek, és személyesen elmagyarázni, miért fontos a labor véleménye, a kanellopátiás elváltozások kapcsán. Ahogy Morin és John esetében fontosnak érezte a személyes kapcsolattartást a részleg vezetőjével, máskülönben heteket is várhatott egy-egy laboreredményre. Miután mindezt elvégezte, már indult is volna vissza az alaksori terembe, ahol végre rátérhetett az öngyilkos nő esetére, de ahogy ott állt a folyosón mutató a felvonó gombjai felett, hirtelen elhatározásból az alaksor helyett az első emeletet választotta. Úgy döntött, beugrik Lori irodájába, hát ha válthatnak néhány szót. Vinni alikhanem igazat mondott azzal, hogy felesége nem díjazta a szalutálást, de egyébként is bölcsebbnek látta bocsánatot kérni, amiért hajnalok hajnalán faképnél hagyta. Legalább egy üzenetet hagyhatott volna. Cheryl Stanford, a korosodó afroamerikai titkárnő, rég nyugdíjba mehetett volna, miután hosszú éveken át dolgozott az előző főnök, Harold Bingem alatt. Maga könyörökte könyörögte ki, hogy maradjon, ő pedig nagy lelkűen vállalta, hogy segít az átállásban. Felesége nem könnyen lett törvényszéki patológusból az I.O.I. főnöke. Nem rendelkezett vezetői képesítéssel vagy tapasztalattal, soha nem is kacérkodott volna egy ilyen magas pozícióval, ha nem személyesen a polgármester kínálja fel neki, és még akkor sem fogadta volna el, ha nem erre biztatja valamennyi kollégája Jacket is beleértve. Cserél felnézett mikor Jack belépett az épület főbejáratához közeli adminisztrációs részlegre. Láthatóan mélyen belemerült egy telefonbeszélgetésbe, de amint meglátta a férfit, feltartott hüvelykújjával jelezte, hogy Lori éppen elérhető. Jack bekopogott, mielőtt kinyitotta a belső ajtót. Az iroda berendezése épp úgy szöges ellentétben állt a korábbival, mint az új főnök személyisége, a zémbes öregúrével, aki előtte a helyén ült. A helyiség talán ugyanaz maradt, de mintha egy másik bolygóra teleportálták volna. A sötét és komor teret immár élénkség és vidámság töltötte be, ami a tarka függönyökön és színes kárpitokon is visszatükröződött. A zord tekintetű, sötét öltönyös és túlsúlyos úriembereket ábrázoló aranykeretes portrék helyébe, Keskeny, világos fakeretbe foglalt, eleven hatású, impressionista nyomatok kerültek. – Nos! – húzta fel szemöldökét Lori, a nagy és sötét mahagóni asztalnál, amely mögött vékony testalkatával egészen eltörpült. Most is szétteregetett tervrajzok feküdtek előtte. – Van bármilyen trókra utaló jel? – Semmi! – rázta meg a fején zsepp. A diabétesz leszámítva, az egészség mintaképe lehetett volna. Ritkán látni ennyire problémamentes pácienst. A jó életbe, fakadt ki Lori, ahogy szabad kezével beletúrt a hajába. Ez hihetetlen. Most mi a frászt mondjak ebbinek és a gyerekeknek? Mondd azt, hogy a halál pontos okát csak a szövettani és toxikológiai eredmények ismeretében határozhatjuk meg. Ha más nem, a gyerekei biztosan érteni fogják. Az a baj, hogy Ebbi már is felhívott. Váltottunk néhány szót. Ahogy az éjszaka, most is kitartott amellett, hogy nem akar boncolást, ezért újra fel kellett világosítanom, hogy törvényi kötelességünk a halál okának tisztázása, ami halott szemlenélkül nem megy, azt is megmondtam neki, hogy a boncolást már elvégeztük, és nem sokára hívom az eredménnyel. de ami ennél is fontosabb, megígértem, hogy még a mai nap folyamán kiadjuk Szúholt testét az általa megválasztott temetkezési vállalkozónak. Hogy fogadta? Nem túl jól. Nyilvánvalóan és érthető okból, teljesen maga alatt van, de azért sikerült meglepnie. Azt kérdezte, a holttesttel együtt, kiadjuk-e a halotti bizonyítványt is, mert haladéktalanul szüksége van rá. Érdekes, jegyezte meg Jack. Én is így gondoltam, bólintott Lori. Ezért kérdeztem rá, hogy miért van haladéktalanul szüksége a halotti bizonyítványra. Erre mit válaszolt? Azt mondta... Az életbiztosítása csak azután fizet, ha bemutatja. Néhány pillanatig némán meredtek egymásra. Végül Jack törte meg a csendet, amikor megköszörülte a torkát. Csak én érzem úgy, mintha egy B-kategóriás krimiben lennénk? Lori bólintott. Bevallom, az én agyamon is átfutott, mielőtt elszégyeltem magam, amiért ilyesmi jut az eszembe ugyanakkor tudom, mennyire kézben tartotta Szú a diabéteszét. Azt mondanám rögeszmésen. Ezért is lepett meg, hogy egyáltalán van életbiztosítása. Korábban beszéltünk erről, amikor Nagyja és Dzsamál úgy döntött, hogy orvosi pályára lép, de Szú akkor még határozottan ellenezte. Ebbitől tudom, hogy úgy egy éve gondolta meg magát, miután kölcsönt kellett felvenniük a gyerekek oktatására. Elmondása szerint szerepelt a banki feltételek közt, majd emlékeztetett rá, hogy háztartásbeli férjként nem sok beleszólása volt a dologba. Tényleg nem tudom, mit mondjak. Ez egészen új megvilágításba helyezi az ügyet. Lori felsóhajtott. Talán igen, talán nem. Akárhogy is, ebbi erősködni fog, hogy minél előbb adjuk ki a halotti bizonyítványt, én pedig kötelességemnek fogom érezni, hogy megtegyük. Ennél bonyolultabb a helyzet. Ha csak a szövettan, a toxikológiai és a biológia labor elő nem áll valami perdöntő bizonyítékkal, gőzöm sincs, mit írjak abba a halotti bizonyítványba. Mindig óckodtam attól, hogy a halál oka ismeretlen. Szerintem ez csak a balfék patológusok kibúvója. Bármikor kiegészíthetjük a halotti bizonyítványt, ha napvilágra kerül valami új információ. – Ez nem az én stílusom! – rázta a fejét, Jack. – Ne hagyd, hogy elragadjon a képzeleted! – sóhajtott fel némi bosszúsággal, Lori. Figyelj! Szúval a lehető legközelebbi barátok voltunk. Mindent elmondott nekem, és amennyire láttam, remekül kijöttek ebbivel. – Lehet? – de nem tudhatod, hogyan éltek a zárt ajtók mögött. Mindenkinek más a magánélete, mint ahogy elképzeljük, plusz mindenki fejlődik és változik. Ki tudja, mi minden jár egy háztartásbeli apuka fejében, amikor a kölykei kirepülnek a családi fészekből, nincs hová visszamennie dolgozni, és közben egyre csak ketyeg a biológiai órája. Nem már, Jack! fakadt ki Lori. Miért kell mindjárt ilyen következtetésekre jutni? Lazíts kicsit, különben is. Magad mondtad a telefonban, hogy azért surrantál ki korra reggel a házból, mert ide akartál jönni és keresni egy érdekes ügyet. Hát most megkaptad. Neked is kell végigvinned, mert erre végképp nincs időm. A tervrajzokra mutatott. Szükségünk van az új halottas házra. A városi tanács nem akarja kifizetni, pedig egyre sürgetőbb az ügy, mert lassan lejár a bérleti szerződés, azután az enyú gyógyászati központja kitesz minket az utcára, ha kell, a hullaházzal együtt. Közben új polgármesterünk van, akik nem egészen egy hónap múlva iktatnak be, és addig mindenképp magam mellé kell állítanom. Ebből következően muszáj neked foglalkoznod ezzel, beleértve a halotti bizonyítványt is, amit ebbi úgy kér. Megértetted? Jack a fogát csikorgatva állt ellen a késztetésnek, hogy provokatív módon újra szalutáljon. Felesége visszatért a parancsolgatáshoz, s bár ebben az esetben igazat kellett adnia neki, ettől még nem bosszantotta kevésbé. Viszont azt is tudta, hogy a tisztelgés csak újabb jelenethez vezetne, Lorinak pedig enélkül is van épp elég baja. Több mint egy éve sürgette már az új halottas ház létrehozását, de a város egyre csak halogatta a döntést, amíg a helyzet mostanra kezdett tényleg kritikussá válni. Szóval, sürgette türelmetlenül Lori, mikor nem válaszolt. Rajta leszek, bolintott kényszerűen. Elintézem, hogy a törvényszéki biológiai labor utána járjon a kanellopátiának. Bármi valószínűtlen is. Morinnál és Johnnál már jártam. Odaadtam nekik a mintákat, és kértem, hogy gyújtsák be az összes rakétát. Köszönöm. Lori hálás és megkönnyebbült sóhajjal simította el az asztalon fekvő tervrajzokat. Szemlátomást arra készült, hogy tovább farikcsálja a beruházás várható költségeit, lehetőleg anélkül, hogy ez csorbítsa a munkavégzés hatékonyságát. Viszont a halotti bizonyítványt illetően nem ígérhetek semmit, ha csak nem történik valami váratlan, tette hozzá Jack, amint az ajtó felé indult. Neked talán nem kell magyaráznom, hogyha a halál oka ismeretlen, akkor a halál módja még inkább az. Márpedig, ha nem természetes halállal, mondjuk szívrohammal van dolgunk, amint az várható, akkor kizárásos alapon marad a baleseti halál, ami nem túl valószínű, az öngyilkosság, ami búcsúlevél és önkezőség hiányában még annyira sem az, végül pedig az emberölés. Az nyilvánvalóan fel sem merülhet, hogy műhiba következtében halt meg, hiszen a diabéteszem felül soha nem kezelték semmivel. Ahogy mondtam, kihívásra vágytál, hát megkaptad. Sok szerencsét, csak zárd le végre az ügyet. Annyit még segítek, hogy visszahívom ebbit, ha már megígértem neki. Megmondom, hogy a boncolás eredménye még függőben van, de nem sokára tájékoztatod a fejleményekről. Megemlítem neki azt is, hogy te kiállítod a halotti bizonyítványt, és gondoskodsz a holttest kiadásáról. Értettem, vágta rá Jack, és görcsösen megmarkolta az ajtógombot, mielőtt a kezem magától tisztelgésre emelkedett volna.